Baigoriko irubeko maastiaren erdia kaltetu dute izosteek, bereko partean osto egeak dira hauetarik ezta fruiturik ateratzen alko. Lehen aldia da Simun Berguina maasti olako izozteak ikusten dituela. Ezin jakin momentuko dirulaguntzarik etojiko otenen. Guk ez dugu sekulan jasaiten normalik, normalian primaderan, edo argon guti, edo tipi-tipiak eta ez dutenak egiten. Ez dira denak seguran uh, adibidez Gu irulegin uh, euneko laro gehieta amaha ez dela aseguratua. Zeren uh, balioa gatik, da gure uh, ekoizpenaren balioaren uh, euneko amaha gutiura bera asegurantza. Behas, uh, ez du nohk hartzen, beste eskualdetan berdin ditaike. Eta aseguratua direnak, uh, nire uste haik ere gehiago alditen dute, zerren ahire diru obotatzen dute asegurantzari. Uh, galde egiten dutena da... Uh, Estatuak ejan deana eskualdea edo eskoalde hoiek kuniaa izan direla eta dela katastrof natural gisa. Jakin dugu eh, hemen departamentuko laborantzakanbara ari zela biltzen datuak jakiteko zertan eh, ginen eta hori ministeritzara dela el ararazzteko,ina gure kasua beste kanparatuz, Piskata ulago da, gian denek izan endugu zer behiskabina, ez dakit baten zer gertatuko den, ean justu politikoa den ere, ez dakit. Ikusi beharko da, beraz, zenbaterainoko kalteak izan endiren aurten goguztan, eta ea diru laguntzarik izan enote den, Ipache Euskal Eriko maast